Natosa. Gyönyörű temetés volt. Egyáltalán egy temetés lehet gyönyörű. Lehet szépséget találni a halál arcában. Nem hiszem. Mégis az a rengeteg fehér liliom, ami a fekete koporsók tetején volt, széppé varázsolta a Jagor és Dása utolsó útját. Nem voltak sokan. Alig pár ember vett részt a szertartásom. Igor nem akarta, hogy sokan legyenek jelen. Csak azok, akik számítanak. Amikor Dása anyukája felzokogott, elszorult a szívem. Nekem. Aki egy ilyen dolog láttám, meg Egyszerűen csak hátat kellene fordítanom, és elmennem. Ekkor jöttem rá, hogy vannak még emberi érzéseim. Érzések, amik gyengévé tesznek. Habár Igor mellett álltam, mégis olyan távolinak éreztem őt azokban a percekben. Olyan volt, mintha saját magát is eltemette volna velük együtt. Az arca kemény volt és rezzenéstelen, a tekintetét fekete napszemüveg mögé rejtette. Talán csak én éreztem rajta azt a mérhetetlen szomorúságot és bosszú vágyat, ami napról napra elhatalmasodott fölött. A temetés után Igor visszavonult a dolgozó szobájába, és vedelni kezdett. Ha épp nem ezt csinálta, akkor szétverte az edzőtermet. Megértem, mind megy most keresztül. Átéltem én is. Tudom, milyen elveszíteni a számodra legfontosabb embert, mintha elragadták volna a másik feledet. Igor most sebzett, ugyanakkor veszélyesebb, mint valaha. Vérre szomjazik. Próbáltam közeledni felé, de teljesen bezárkózott így, nem próbálkoztam tovább. Hiszen mi történt akkor este is, amikor olyan kegyetlenül tett a magáévá, hogy azt hittem belehalok? Mintha a gyönyör, a csókok, az érintés, a vágy mind-mind büntetés lenne számára. És azzá vált számomra is. Igor nem fogja kísírni magát a vállamon, és az igazság az, hogy nem is ajánhatnám fel neki ezt, hiszen én vagyok az oka mindennek. Ha nem bukkanok fel az életében, akkor az öccse és dása még ma is élne. Dása. Végre találtam valakit, aki emberként kezel. Egy barátot, aki szeretettel és bizalommal közeledett felém. Évek óta nem éreztem bűntudatot. Teljesen kizártam az érzelmeket, és csak a feladatomra összpontosítottam. Egyedül a cél lebegett a szemem előtt, az, amivel megbíztak. Natasha. ez a hang még ma is képes félelmet ébreszteni bennem. Egy ideig azt hittem, a megmentőm mosolyog rám, de egy napon rájöttem, hogy tévedtem. Ő a végzetem. Várom, hogy szembe kerüljön velem. Nyilvános helyre beszéltük meg a találkozót, mégis kíváncsi szemektől és fülektől távol. Egy kisebb kávézó eldugott kis sarkában ülünk egymással szemben. Én és ő. A férfi, akinek egyszerre köszönhetem az életemet, és köszönhetem majd egy napon a halálomat. Úgy hallottam, jól alakulnak a dolgok. Igen. Ivanov, szét van esve. Helyes! Ez volt a cél. Azt a férfit nagyon nehéz kibillenteni az erejéből. Viszont szerencsére te megtaláltad a gyenge pontját. Megtaláltam. Ha ügyes vagyok és elvégzem a dolgom, néhány hét vagy hónap múlva elfelejthetem őt, és ezt az egészet. Viszont ha lebukom, nem fognak a segítségemre sietni. Sőt, még a létezésemet is tagadni fogják. Ha Igor rájön, ki vagyok, kegyetlenül megöl. Talán nem is kívánhatnék szebb halált. Szevolod megragadja a kezemet és megszorítja. Szevolod, ami annyit tesz, mindent birtokol. Engem is. Mindig is tudtam, hogy kivételes vagy. Nem válaszolok, csak bólintok. Most, hogy Igor gyenge, még nagyobb szüksége lesz rád. Talán most még gyenge, viszont tudom, hogy pár nap múlva össze fogja szedni magát, és könyörtelen háborút fog indítani az ellenségei ellen. Csak azt nem sejti, hogy nem kell olyan messzire mennie, mert az ellensége az, akit a házába és az ágyába engedett. Kerülj még közelebb hozzá, próbálj meg annyi információt kiszedni belőle és a szervezet működéséről, amennyit csak lehet. Most érzelmileg instabil, kevésbé Hibázni fog. De mi van, ha én is hibázom? Nagyon szótlan vagy, Natasa. Pontosan tudom, hogy mi a feladatom. Elhúzom a kezemet, majd felveszem a kávét, és iszom egy kortyot. Viszont azt az egy kortyot nagyon nehéz leküzdeni a torkomon, amit kíméletlenül mardos a bűntudat. Remélem, nem kezdtél érzelmeket táplálni? Nem. Helyes. Azért lehetsz te a legjobb, mert rideg vagy és érzéketlen. Viszont... nincs viszont. Jegort és dását is simán kinyírtam, nem kell aggódnod. Elvégzem a rám bízott feladatot. Hm, ezt örömmel hallom. Elveszi a kávémat és megissza a maradékot. Csak így tovább. Ha ügyes vagy, alig pár hét, maximum hónap alatt, annyira közelébe tudsz férkőzni, amennyire csak lehet. Szerezd meg minden információt, amire szükségünk van. És utána? Utána? Küld a testvére után. Meg kell ülnöm. Mégis hogyan lennék rá képes? Erre csak egy válasz létezik. Úgy, ha kitépem a szívemet. Mindannyiunkban lakozik egy szörnyeteg, hogy mivel tápláljuk. Gonossággal. Minél többször megetetjük, annál nagyobbra és erősebbre duzzad bennünk, míg végül átveszi az életünk fölött az irányítást. A jóság épp olyan erős, mint a gonosság, olyan fegyver, amit bármikor bevethetünk, amivel fényesebb győzelmet arathatunk, még a legádázabb szörnyetegek fölött is, mert az igazi győztesek, Tiszta szívvel születnek, és azzal is válnak halhatatlanná.